pertama-tama dan juga insya-Allah buat selama-lamanya marilah sama-sama kita melapaskan, kita merasakan dan kita meletakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kekuatan, khadrat dan iradat serta hidayah dan juga kelampangan daripada Allah Subhanahu wa taala Insyaallah sekali lagi kita dipertemukan pada malam ini. Sedangkan sedangkan dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala mulai tahun yang ketiga Hijrah masuk saja bulan Rajab bulan Sya'ban Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam melapaskan doa dan susnya ianya menjadi wirid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terusnya kepada para sahabat, saya enggaklah dan tabi, saya kepada para alih ulama sampai kepada kita hari ini. Doa yang berbunyi Allahumma barik lana birajam wa sa'mban wa balikna Ramadhan wa balikna Ramadhan. Apa maksudnya sudahkah sudahkah sekalian? Allahumma, Ya Allah, keberikanlah keberkatan kepada kami di bulan Rajah dan juga di bulan Saban dan sampai kalah kami di bulan Ramadhan Ada di kalangan kita yang bertanya kenapa ianya bermula pada tahun ketiga hijrah Kenapa? Jawabnya saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian Tahun yang kedua hijrah pada bulan Saban, Pertengahan Turunya ayat dia ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini merupakan nas dan juga dalil kewajipan kepada kita berpuasa. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Daripada tahun ketiga hijrah Rasulullah sallallahu alaihi membaca doa tersebut Baiklah saudara sekalian bulan samban dan juga bulan Rejab ini bulan yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bulan Rejab banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada kita lebih kita kenali dengan peristiwa Isra' dan Mikraj saudara-saudara sekalian. Walaupun Rejab yang berlalu tetapi masih lagi di kalangan kita saudara sekalian mengingati suatu peristiwa yang cukup dimuliakan cukup diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara sekalian kerana ianya tidak berlaku kepada nabi-nabi yang lain ianya tidak berlaku kepada nabi-nabi yang lain saudara-saudara sekalian peristiwa israk dan mikraj ini adalah merupakan keyakinan kita kepercayaan kita ketakwaan kita akhirnya pengajaran dan melahirkan ubudiah kita dan juga natijah dia kepada Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara sekalian walaupun peristiwa ini berlaku seketika selepas ansyah dan sebelum subuh saudara-saudara sekalian tetapi selepas daripada peristiwa Isra dan Mikraj itu sehingga nabi kita berhijrah ke Madinah bukan saja keesokan hari Hari selasa itu. Tetapi sehinggalah hari-hari yang selepas daripada itu. hatta sesudah Nabi kita berhijrah. Nabi kita masih lagi menceritakan peristiwa Israq dan Ma'erat ini saudara-saudara sekalian. Sebab itulah Al-Imam Ibn Qasir Rahimahkumullah. Dia menulis banyak di dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah tentang Israq dan Ma'erat. Dia sendiri menulis sebuah kitab tentang Isra' dan Mi'raj. Al-Imam Ghazali rahimakumullah dalam kitab Ikhya dia banyak dia sentuh tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ma dalam masa yang lama yang dalam masa yang sama Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham Syahr Ramadan umpamanya ulama-ulama sirah ini banyak mereka menyentuh menulis tentang Isra' dan Mi'raj. Dan di sana imam-imam hadis. Sedara-sedara sekalian. Hmm, banyak merayatkan hadis. Dan juga ulama-ulama tafsir. Sedara-sedara sekalian. Paling kurangnya. Kita yang berada di perantauan Melayu ini. Sedara-sedara sekalian. Kita mengenali Syekh Daud Pertani. Sedara-sedara sekalian. Di tangan saya ni kat Long. Hmm, mula mengaji. Ya dia mula menguap. Hmm, duduk saja tak menguap. Nah, no. Nah. Hmm. Ni. Nampak tulisan dia? Tak nampak? Nampak. Kalau nampak hebatlah, mata umur 40 lebih, 50 lebih, tak pakai cermin mata pun nampak hebatlah. Hmm. Nampak. Nah. Ah, buku nampaklah. Bukan biru tua, biru muda. Tajuk dia inilah dia kitab yang bernama Kifayatul muhtar Kifayatul Muqtaz, saudara-saudara sekalian. Pada menyatakan bicara Isra' dan Me'ran. Bagi Nabi SAW. Ianya diterjemah akan dia. Dan ditulis akan dia. Oleh Asyikh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani. Bila dia menghabiskan tulisan ini. Dia antara Zohod dan Asrah. Pada 27 Muharram di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1224 Hijrah. Kitab Kifayatul Muhtar ini ditulis oleh Syekh Daud Petani. Dia menghabiskan tulisannya di antara Zohor dan Asar pada hari Isnin 27 Muharram bagi tahun 1224 di Mekah al-Mukarramah di majlis haram itulah sekarang sudah 1433 1433 tolak 1224 berapa 209 tahun sudah berlalu saudara sekalian keberkatan saudara-saudara dan juga sahabat sekalian Kitab ini pun, kalau dibaca seminggu berturut-turut, berhenti semayang, berhenti makan, tak habis sedara sekalian. Kalau mengaji di antara Maghrib dengan Aisyah, seminggu sekali, sedara-sedara sekalian, ha? tiga tahun tak habis sedara, sedara sekalian. Cuma berhenti pada bulan Ramadan, sedara-sedara sekalian. Baiklah, dalam kitab, dalam kitab Fiyat, Kifayatul Muhtar ini, Syekh Daud Pertani, saudara-saudara sekalian. Tuan Syekh Daud ini saudara sekalian. Dia banyak mengambil pengiktibaran. Dia banyak mengambil pengiktibaran apa yang digambarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayatina. digambarkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala sama ada dalam Isra' ...ataupun ketika me'erat, gangguan dan juga segala pengajaran itu... ...sedara-sedara sekalian. Sedara-sedara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Saya nak tambah apa yang disebut oleh Tuan Syeduk petani ini... ...tentang sirah. Karena Ustaz Rizwan ini dia mengajar sirah, sedara, -sedara sekalian. Dan juga beberapa hadis-hadis Nabi, sedara-sedara sekalian. Untuk memudahkan kita memahami tentang isra dan me'erat ini, sedara, sedara sekalian. Yang pertama... Dia merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berlaku pada nabi-nabi yang lain. Kalau dalam kitab ini Tuan Syekh Daud Petani disebut faedah kata dia telah ijma segala ulama bahawasanya Israq dan Mi'raj itu adalah keduanya. Keduanya ini adalah keduanya, Israq dan Mi'raj itulah kedua. Dua kalimah, dua perbuatan selara rasaskan keduanya. Keduanya itu dengan dia iaitu dengan roh dan juga jasad. Dan adalah keduanya itu pada malam yang satu. Isra dan Mi'raj ini saudara sekalian. Dia berlaku pada satu malam. Ha, pada malam yang satu daripada Mekah di dahulu daripada hijrah. Ha, dia bermula dari Mekah. Dan peristiwa ini dahulu makna kata sebelum daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setahun kata setengah ada ahli bahasa sini hak kejadian bahasa ada hmm? ada setahun kata setengah ini banyak mana setahun setengah setahun kata setengah ha ah, saudara sekalian ini bahasa petani tua setahun kata setengah Mudah kita cakap tengah 2 tahun, 18 bulan. Setengah kita sebut, setengah 2 tahun. Tapi dalam bahasa petani tua ni, sedara sekalian, setahun kata setengah. Maksud dia, tengah 2 tahun, 18 bulan sebelum Nabi kita berhijrah. Sedara-sedara dan juga sahabat sekalian. Kemudian daripada matinya Abu Talib dan juga Siti Khalijah. Ianya berlaku pada malam Isnin, pada tujuh ha, lingkaran, pada tujuh ha, lingkaran saudara-saudara dan juga pada 27 lingkaran, tujuh lingkar, lingkaran, lingkaran saudara, saudara sekalian. Apa maksud lingkaran-lingkaran ini saudara-saudara sekalian? Daripada hari Sabtu, pusing sampai Jumaat, satu lingkar. Faham? Ha, seminggu ini sekali pusingnya. Kalau empat lengkap, empat minggu lah minggu yang keempat. Saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Baiklah itu yang dimaksudkan saudara sekalian. Baiklah kata dia pada bulan Rejab saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesebutkan tadi bahawa Israq dan Mikraj ini adalah, adalah merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berlaku pada nabi-nabi yang lain. Baiklah, saudara sekalian. Hatta kepada Nabi Musa AS sendiri pun. Sekadar dia memunajat kepada Allah SWT. Apa makna mu'jizat ini, saudara sekalian? Dia bukan perkara ajaib. Tetapi mu'jizat ini adalah perkara yang menyalahi adat. Yang diberi oleh Allah SWT kepada para nabi ini, saudara-saudara sekalian banyak mukjizat yang berlaku pada nabi jari ni tangan jari rasulullah bukan dia bibuk kufil lah. tak ha? jari rasulullah ni dia keluar air sahabat boleh ambil wudu sahabat boleh minum Masya masyaallah saudara sekalian batu hajatul aswad itu bagi salam kepada rasulillah sallallahu alaihi wasallam saudara sekalian batang kurma tu dia boleh berkocak. Keluar daripada tanah. Bersih hakak dia. Lenggok kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Akhirnya di sekitar di sekitar 6 ke 7 meter. Dia membongkokkan batang dia. Akhirnya dia sujud di hadapan. Sebelum itu dia memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sedara-sedari. Dab. Dia bagi salam kepada Rasulillah sallam. Banyak mukjizat ini saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Para ulama menamakan mukjizat ini secara dua. Yang pertama mukjizat secara maknawi. Yang kedua secara hesi. Kedua-dua mukjizat ini ada terdapat di dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini. Kalau mukjizat secara maknawi ini, kita yang tidak hidup di zaman Rasulullah SAW. Kita tak tengok drop itu bercakap. Kita tak dengar ketua batu itu bercakap. Kita tak dengar member. Hmm? Bila rasul tak nak guna dia lagi sedara sekalian, letak dalam store. Mula saja khutbah, Ahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'afiru, Dengar suara menangis. Selama panggilan Hassan, Biasa dia, cucu-cucu dia, dia datang. Ha? meloncat ke sana kemari, naik sampai atas membar. Dia ingat kuah Hassan Hussein menangis. Tak bersuara dia panggil. Akhirnya siapa di kalangan sahabat ni, siapa di kalangan kamu membawa anak kecil ni, seorang mendiamkan diri. Lagi kuat menangis. Subhanallah. Asalah turun, menulis ke belakang, tengok batang kurma tadi, yang dibuat membar ni tempat syarat. Tak nak, Rasulullah so, tanya kenapa? Kamu menangis. Sahabat semua dengar, saudara-saudara. Tangisan daripada batang kurma itu. Dia jawab. Dia kata, Ya Rasulullah, engkau tak nak guna aku lagi. Engkau tak nak pakai aku lagi. Sehingga Rasulullah kata, kamu diam. Dia menangis juga. Akhirnya Rasulullah kata, kamu diam. Dia menangis lagi. Sehingga Rasulullah kata, kalau kamu tak diam, kalau kamu tak berhenti menangis, ha? aku tak bawa kamu masuk, syurga saudara sekalian barulah dia berhenti menangis saudara sekalian banyak mukjizat ini saudara-saudara dan juga sahabat sekalian tetapi israk dan mikraj ini kedua-dua kedua-dua secara haisi dan juga secara maknawi ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara sekalian sebab ini soal keyakinan soal keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala kita yang hidup di alam Melayu ni, kita lebih kenali batu belah, batu bertangkup. Batu belah, batu bertangkup. Pengembaraan dia, lakonan dia di mana? Tak ingat? Tak ingat. Ha? Saya bukan orang seniman. Bukan artis, saudara sekalian. Saya pergi ke Padang. Tahu Padang? Jambi? Ha? No? Padang, saudara sekalian. Wali kota, wali kota ni governor. Dia bawa melawat sedara sekalian. Pekan dia basih. Dia kata sebelah sungai besar itulah. Tu batu nampak tu. Di Disitulah pengembaraan batu belah-batu bertangkup. Sedara-sedara sekalian. Baiklah sedara-sedara sekalian. Kita yang hidup di alam Melayu, itu yang lebih kita kenali. Kita yang cerdik sikit, bersekolah, di antara tujuh karak ajik dalam dunia. Apa dia? Tujuh perkara ajaib dalam dunia. sedara sekalian. Eh? Kenapa dia ajaib, kita tak tanya. Salah satu di antara tujuh perkara ajaib dalam dunia, ialah batu bergantung. Babilian itu, batu bergantung, sedara-sedara sekalian. Kita tak tanya dari bila dia mula bergantung. Kenapa dia bergantung. Sampai bila dia bergantung. Kita tak tanya sedara, -sedara sekalian. Saya pergi melawat apa sign atom itu saudara sekalian. Apa negara dalam buku dia ha? Book. Perkara, perkara ajaib ha? tujuh perkara ajaib di dunia. Saya tanya pegawai yang bertugas, doktor yang bertugas. Bila dia begantung? Sengak, dia tak sebut lah, kata wallahu alam. Saudara sekalian, no? tapi dia tak jawab. Saya tanya bila dia begantung ni sampai bila batu ni nak begantung? Dia tak jawab soalan saya saudara-saudara sekalian dia bergantung saudara-saudara sekalian bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa nabi kita sampai di Masjidil Aqsa saudara-saudara sekalian hmm? nabi menjadi imam kepada para nabi para alia. di belakang dia nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain saudara sekalian selepas itu kata tuan syehdi petani tuan syehdoun ini saudara sekalian Rasulullah menjadi tetamu dia singgah seketika di Masjid Al-Aqsa itu sendiri okeylah dihidang akan khamar dan juga laban dibawa dua jenis minuman ini Rasulullah memilih laban memilih susu ini fitrah kehidupan manusia bila nabi kita keluar ke halaman itu ayat yang saya baca tadi dalam surah maryam ayat yang ke-57. Ingat? Ingat. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kekuatan ingatan kat ke abah. Minggu lepas saya saya kuliahkan Sungai Limau. Sungai Limau ni yang berhormat Adun dia Datuk Seri Diraja saudara-saudara sekalian. Ah, Datuk Seri Diraja Ustaz Azizan Berrazak, dia duduk depan tu. Dia tulis. Dia kata, malamnya aku nak mengaji ke Hang. Sedara-sedara ya, seorang sekalian. Padahal dia tu master. Jauh lebih alim daripada saya. Tapi dia kata, malamnya aku nak mengaji ke Hang. Ya. Ha, jadi sedara-sedara tak payah tulis. Sebab sedara-sedara hebat ingatan. Tiga minggu lepas saya kuliah di Sanglang Yang berhormat Ustaz Haji Asim Jassin. Alim Majlis Surah Alim. Dia duduk depan. Di ya, no? Saya sebut Isra' asra, saya sebut kalimah mukjizat dia tulis. Dua depan tu orang ramai dia duduk depan. Saudara sekalian, no? air saya kata ustaz tulis. Semua aku tulis takut mengadi. Ha abang aku tulis. Ngano? Ya, tak bukan semua yang aku tahu hang tahu. Ya, bukan semua yang hang tahu aku tahu dia kata. Ngano? Ya, ha rupa-rupanya saudara sekalian, dia dengar, dia pergi-pergi dia pergi ceramah tak lain. Ada yang kita cakap menjadi modal kepada dia. Bila sudah, ya, no? Dia kata Allah terima kasihlah, tak ternilailah dia kata. Kalau anak-anak tak mampu untuk bayar, apa yang cakap, sedara-sedara sekalian. Itu bagi orang yang tahu nilai. Orang yang tahu harga. Orang yang nak mempergunakan ilmu itu, sedara-sedara sekalian. Baiklah, sedara-sedara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Saya sebut tadi. Kenapa? Ayat yang saya baca dalam muqadimah tadi. وَرَفَعْنَاهُ makanan عَلِيَّةً apa maksud dia? Bila Rasulullah keluar ke halaman... ...dia berehat seketika di atas ketulan batu tu. Di atas ketulan batu itu, sedara-sedara sekalian. Dia berehat seketika. Yang Allah Ta'ala sebut... ...dalam surah Maryam ayat 57. Apa maksud ayat itu? Sebelum Rasulullah diangkat ke tempat yang tinggi... ...mertabat yang tinggi... ...maksud tempat yang tinggi... ...daripada langit pertama, kedua, ketiga... Sehinggalah ke ahka Surah At-Tuntah. sekalian. Wa rafa'nahu makanan aliah. Nabi kita berehat seketika. Bila Nabi kita dimakratkan, saudara-saudara sekalian. Dimakratkan. Ah, ha? daripada Surah At-Tuntah daripada Masjid Al-Aqsa itu dia angkat, saudara-saudara sekalian. Di sekitar 3 ke 4 meter, saudara sekalian daripada tanah. Nabi kita sedar batu tu ikut sama batu ikut sama nabi kita menoleh ke belakang di sebelah kanan nabi kita tanya kamu nak ke mana nabi kita bercakap dengan ketulang batu tu kamu nak ke mana dia kata aku nak me'rab sama-sama dengan kamu aku nak me'rab sama dengan kamu nabi kita kata la jangan cukup sekadar so itu nah no cukup nabi kita tak kata turun macam anak kita nak ikut kita mai ke surau. Ha? Lari. Nak ikut kita pergi kerja. Ha? Kita tanya Nabi mana? Dia kata nak ikut Umi lah. Ham balik. <laughs> nak ikut Ta'wan. Ham balik. Rasulullah, Tetapi Rasulullah kata cukup segera itu. Daripada malam tu Sampai hari ini. Dan sampai kiamat sedara-sedara sekalian. -sedara Baiklah sedara-sedara dan juga sahabat sekalian. Ya nak sebut mujizat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata almarhum guru saya di antaranya ha, tuan guru Haji Abu Bakar Palestin orang Kota Belah Utara kenai. ataupun Kota Belah Selangor ni pun yang mengaji dulu yang beli kitab-kitab dia dia banyak dia menulis kitab-kitab ni saudara sekalian. Dia menceritakan dalam dalam kuliah dia, dalam ceramah-ceramah Isra' Mi'raj dia saudara sekalian. Dan juga Haji Sulaiman Palestin, Datuk Sulaiman Palestin Kenai dia. Hmm? Tak kena Satu organisasi tak kena mana? Dia lawan dengan Tuan on Apa tuan-tuan tak kena Sudah lihat. Ha? <laughs> Baiklah Dia panggil saya pergi ceramah dia surau dia mana? Dia panggil saya pergi ceramah dia surau dia Sebelum kita ceramah Dia ceramah dululah Kenapa mereka ini digelar Palestin Sebab dia mengaji Belas tahun Di sekitar lima belas tahun maka belajar daripada tahun 30-an sampai tahun 40-an saudara so, sekalian no? maka duduk di bumi Palestin itu bila Israel menguasai bumi Palestin ini saudara so, sekalian paling kuat pemusuhan, la tajidan na asyaddan nasi adawa tal lazina amanu wal asraku kamu akan dapati orang yang paling kuat pemusuhan, di kalangan orang beriman ini ialah Yahudi orang, orang musri ini Makkah tidak menerima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permusuh ini bila mereka kuasai, maka nak bangunkan Haikal Sulaiman itu. Maka tak ada batu itu bergantung di halaman masjid itu surah Sulaiman. Kata almarhum guru saya, dia bawa pakar-pakar Yahudi-Yahudi, ahli-ahli saintis Yahudi daripada Amerika, daripada Jerman, daripada Moskow. Dia kita kami tengok dengan mata kami. Allah sudah usleh. Dia bawa asid. Ni cecair asid saudara sekalian. Sebelum dia tuang ke batu tu ni halaman ni masjid. Batu pecah saudara sekalian. Dia tuang batu tu berbuih. Jadi air bertakung. Saudara-saudara sekalian. Dia tuang jenis asid. Yahudi ni memang pakarlah. Dia tuang. Dia tuang kat bawah tu batu pepejal tu jadi habuk ni sepak habuk tu Yahudi ni orang yang duduk mengaji dalam masjid ni waktu tu, tu ramai lah pakat tengok Allah doalah ya Allah habis lah qalu inna habis lah ketebatu ni kan no akhirnya dia pasang scaffolding Tahu? pasang tangga dia naik dia tuang tuang atas ketulan batu tu kan berkasap berbuih kelam saudara-saudaraku sekalian masya-Allah sechai itu turun menitik ke bawah batu yang di bawah ni hancur berlubang tetapi tidak memberi kesan apa-apa saudara-saudara sekalian guling kepala yahudi tu saudara sekalian pakai-pakai santih yahudi itu percubaan yang pertama okey tak memberi kesan apa-apa saudara sekalian yang kedua kata dia dia bawa segala alat-alat jena ni sedang saudara sekalian no? Letih bertukar orang lain. Berhari berbulan. Tidak memberi kesan apa-apa. Tak serpih apa pun sedara-sedara sekalian. Tak cukup dengan itu. Dia bawa segala jentera berat sedara, sedara sekalian. Dia nak turunkan batu itu. Dia nak tolak batu itu. Sedara-sedara sekalian. Jentera berat. Berminggu. Sedara-sedara sekalian. Tidak memberi kesan apa-apa. Ini. Mujizat yang Allah Ta'ala kekalkan kepada kita. Sedara-sedara sekalian. Malaysia ini pernah jadi negara OIC, pengusia OIC. Zaman-zaman mutakhir. Doktor Mahzir Mohamad. Lepas itu, diwarisi oleh Paklah Badawi. Baiklah. Dia pernah jadi ah, tetamu kepada Presiden Lebanon, hari, hari Yang kena bom itu. Dibawa melawat, Baitul Makhlis, sedara-sedara sekalian. Kesokan kita tengok dalam berita harian. utusan, utusan zaman waktu tu ada lagi. Sekarang tak ada. dah, Muka depan. Dia memegang batu tu. 6 7 bulan selepas dia berhenti, kakak dia pun qalu inna wa inna ilaihi rajiun. Anak saudara dia Datuk Jasmine. Dia telefon dia kata, "Ustaz duduk mana?" Saya kata, "Duduk duduk bagan ni." Ha, dia kata, "10 minit sampailah mai nak check dia kata." Buat cek nak buat apa Datuk? Ni buat kenuri tahlil kat mak anak. kat mak air dia kata. Ya nah, noh. Tak apalah. Saya terdah pergi buka 10 tu tengok-tengok ketua -tengok, tu duduk atas kursi. Pakai baju pagoda, pakai kain Saya duit ingat kot guru mana? Mamak mana? <tik> tak apalah bila masuk bagi salam ambil check keluarlah. Dia kata, "Ustaz, sombong ustaz, orang tak ada kuasa duduklah. Makanlah roti canai tu dulu dia kata." Kan? Saya duduk. Duduk. Nak sembang apa? Kan? Kita duduk berikian nak sembang. Akhir sekali-sekali kata Tuan. Tuan hari itu saya tengok dalam paper jadi tetamu. Kepada kerjaan Lubnan. dibawa melawat. Masjid Al-Assa. Tengok dalam gambar Tuan pegang batu itu sampai ke Tuan? Saya tanya dia. Nana? Saya kata tengok gambar Tuan pegang batu itu. Oh dia kata ajaib, ajaib. Ajaib dia kata ajaib. Ajaib dia kata. Saya kata sampai ke? Tak Sampai ai minta dia orang lapik dia lapik dia naik atas ha dia lapik dia kata saya pun tak tanya lapik dengan batu ka lapik dengan apa ka dia kata dia lapik ai naik atas tu ai pegang ajaib ai tolak tak bergerak saya kata tun bagi orang sekuler, ajaib Awak dia tahan kata kat aku kan ha? no? Ustaz kata kat ai ka ha? saya kata orang sekuler tak kata apa. kalau dia sekuler, bagi orang sekuler, dia anggap benda tu ajaib Sedara-sedara sekalian. Dia anggap benar-benar itu ajaib. Bagi orang yang memahak agama, itu mukjizat. Saya kata usia tuan tujuh puluhan, tolak tak berjalan, Yahudi gunakan seluruh jentera. Seluruh jentera, saya cerita kat dia. Oh, dia kata ajaib, ajaib, sedara-sedara sekalian. Ajaib. Saya tanya dia lagi. Tuan jadi penanam teri 22 tahun 2 bulan. Tuan pernah melawan, museum dia kerja siap saya kata kat dia saya hadir di seminar kemerdekaan di universiti Chulalongkorn di Universiti 6 Chulalongkorn ada seminar pasal kemerdekaan saudara sekalian profesor di jabatan sejarah universiti Chulalongkorn terbentang kata hadir dalam seminar itu. dia budis buddha dia kata ajaib ajaib Maka jabatan cara buat kajian. Saya kata selain daripada profesor yang masuk melawat muzium itu ajaib. Dia cerita pejuang kemerdekaan ni. Seratus-selaina. No? Sheikh Abdul Samad Pelembang. Tu Siratul Syariqin Hidayatul Syariqin kita baca kitab dia tu. Dia kata ajaib. Baiklah selain daripada tuan, selain daripada doktor. Ha, profesor yang masuk buat kajian. Siapa lagi tetamu negara yang melawat? Dia kata ikut semakan dalam buku itu dia antaranya Tun Dr Mazid Muhammad. Baiklah. Hari itu juga pagi itu saya tanya juga soalan dia kedua. Tun Tun pernah melawat muzium ya dia kata. Tun tengok dak kepala yang janggut dia panjang kepala tu besar. Ha no. Darahnya masih meritis. Ya dia kata, "Ajaib, ajaib, ajaib, ajaib." Bila kita masuk mata dia tu, dia tengok Dia depati orang. Saudara-saudara sekalian. 1824 Sedara-sedara sekalian Sekarang sudah beratus tahun Syihat bersama Palembang ni, Dia gugur di kampung baru dia Kepala itu dipotong Jasad dia ha? Disimpan, disemadikan di situ Jasad itu dibawa Menghadap Maharaja Siam Maharaja Siam letak kepala itu dalam muzium Muzium dia raja Kacau sedara-sedara sekalian Sehingga sekarang Tak reput kepala itu Darahnya masih menitis Sesiapa yang masuk? Ha? Mata tu seolah-olah dia dia dia dia memerliak, dia, dia memerhati kita saudara-saudara sekalian. Janggut dia ha? menjecah sehingga hampir ha? satu kaki saudara-saudara sekalian. Saya tanya Tuan, betul ke? Dia kata ajaib. Ajaib. Ajaib. Semua dia ajaib saudara, -saudara sekalian. Padahal wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah Am am wat bal ahyau inda rabbihimuz zakud. Ha, saudara-saudara sekalian. Baiklah saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Saudara sekalian. Panjang hak pertama ni pun. Hmm? Yang kedua saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Apa yang disebut oleh Sheikh Datani juga kata dia saudara sekalian. Israq dan Mi'raj ni dia berlaku pada satu malam. Berlaku pada satu malam. Bukan malam ni Israq Malam besok, mekrat. Ataupun bulan depan pula mekrat, soal sekalian. Dia berlaku pada satu malam. Dan dia berlaku dengan roh dan juga jasad. Dengan roh, dan juga jasad dia sekali, sedara-sedara sekalian. Tetapi ada di kalangan ustaz kita. Hmm. Saya tadi, soal israt dan mekrat adalah soal keyakinan. Soal keimanan kita, sedara-sedara sekalian. Kalau kita tak percaya, khusat akhidah kita. Kalau kita mengaji dalam perkara-perkara yang membatalkan syahadah, termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Kita hak mari ke surau, Alhamdulillah. Hak mari ke surau ni, sikit sebanyak kita dengar, saudara sekalian. Tetapi hak duk lepak, kena kopi. Itu. Kena kelem sekolah, ada kaisrat mahirat? Ada. Hak seminggu, 60 minit tu ada. seminggu dua masa tu. Kalau mengaji Quran, zaman kanak-kanak saja saudara sekalian. Sebab gulungan yang pertama ini, dia menolak Israq Mayra ini. Dulu dalam suara abang, Dr. Firdaus. Ini orang Melayu. Kemudian diikuti oleh Astara Jabat. Ingat? Ruangan pagi Jumaat. Utusan berita harian, suara sekalian. Dia tak beri dengan akai dia. Ini gerakan rasional. Sampai dosa, pahala, syurga, neraka. Azab kubuk, dia kata tak ada. Kalau ada solimlah Allah Taala. Nang orang yang mati zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh beribu tahun. Kalau orang yang nak mati ni esok lusa keaman. untunglah orang tu dia kata. Wei dia hujah kat tu. Orang hak baca ni percaya. Hak baca tu orang bangang. Saudara sekalian. Ha? Dia fikir dengan akal dia semata-mata saudara-saudara sekalian. Sebab sebulan perjalanan pergi sebulan perjalanan balik. Dia takwil pula dengan kaedah sains saudara-saudara sekalian. Dia kata tak mungkin seorang manusia boleh naik sampai ke suatu mentahak. Sedara-sedara sekalian. Ha? Sebab dia tak beri dengan akai dia. Dia banding dengan saintis-saintis. Ha? Apa nama? Orang yang naik ke bulan ini. Angkasawan-angkasawan. Sedara-sedara sekalian. Dia buat pemandangan berikan sedara-sedara sekalian. Ini gerak kan rasional. Dia fikir dengan akai dia. Dia menolak nas. Dia menolak dalil yang ada sedara, -sedara sekalian. Sebab itulah kata Sayyidina Ali. Kalau dirai agama ini bukan dengan akal semata-mata. Kalau fikir akal semata-mata, kita ambil wuduk, basuh kaki dululah. Saudara-saudara sekalian. Tapi ada orang ni dia fikir dengan akal semata-mata. Saya pergi Mekah saja, duduk di rumah Darian. 33 hari duduk di Mekah haji Tamatok. Lepas haji baru pergi Madinah. 33 hari duduk Mekah. Sampai Pukul satu, pukul dua malam. tidur lebih letih-letih. Pagi besok, lepas balik masjid. Sesat-sesat, main akhirnya bertemu. Saya kata kat dia, kita takruh lah. Ya, hak duduk sebilik. Dia tanya, Pak Haji takruh apa dia? Saya seorang hak pakai jubah, pakai serban. Sedara sekalian. Hak lain pakai seluar. Baru beli jubah. Ya, no? Duit belajar pakai lah. Ya, no? Duit belajar beli serban. Saya kata kena ijazah ni. Awak macam silat ke dia kata. Ha, dia tak tahu ha, no? ha, bila takaruf, dia tanya takaruf, tu apa dia memperkenalkan diri ha, Takaruf, tu pasal haram perkenalkan oh di datuk saya kata mai awak tak mai package ni dia kata tiga enam puluh ribu usat saya anda punya isteri ya, no? tu mak punya anda punya mak tiga orang enam puluh ribu mana nak cari duit dia kita. Padan Mai had 9,800, 10,000 ni. Ya. Itu pun 30,000 kata dia tak apalah. Mai kawanu tu pula seperti dia. Oh, pegawai SPRM. kawanu tu, cikgu besar. Kawan tu, Itandun Hospital. Baiklah, dia apa-apa lantik saya jadi ketua. Saya abang kata ada pondok, ustaz, kerja mengajar, Tak apalah. Duk seminggu. Balik subuh, semua pakai lena. Pool. Ekon tu, pakai duk lena. HDO tadi, duk belah kiri. Hoi, hebat letak kaki dia. Paha dia atas paha saya. Ha. Tak tangan atas daya. Dia kata penin ustaz. Penin. Saya kata awak berubah cuaca ke penin. Tak dia kata. Abu Dhabi saya biasa duduk. Nuh no, Kalifornia saya biasa duduk ngaji. Sudara sekalian. tu penin macam apa? Awak pasal orang perempuan duduk asingkah? Ha? Pasal berpisah Pasal berpisah dengan orang perempuan? Kalau penin nak ambil itu, kunci bilik barakah tingkat dua ya? nah, no Dia kata, bolehkah Ustaz? Huh? Boleh, eh? tapi kenapa dia dapat? <laughs> Ramai ini saya kata. Tak apalah. Yang penin berapa? Dia kata, apa punya haram jadah? Dia kata. Masuk kasut dengan masjid-masjid. majid, -majid. Eh, Saya kata, tanah haram ni. Eh. Tanah haram, cakap bagi elok sikit. Nah, no? Cakap bagi elok sikit, Datuk. Tanah haram ni. Dia kata, pakai dengan kasut-kasut. Masuk majlis lah haram. Apa punya haram jadah kong ajak, dia kata. Dengan bersereban, berselepang, janggut. Taudia punya, dia kata. Ustaz, sikit. Ya. Ya no? Satu. Saya tengok dia pahamik udu. Tak buang kasut. Pakai basuh ke atasnya. Dia kata, apa? Dia sahkan semayang daripada Ustaz. Ini saya duk pikir, ni jadi pening kepala saya. Ya no? ha. Saya kata kepada Datuk. Datuk pernah jadi nazir masjid. Datuk pernah jadi penasihat penaung masjid daerah yang pertama. Datuk Takaroh itu pernah jadi nazir, pernah jadi penaung. Lah ini jadi bendahari. Bendahari masjid, pembangku bendahari. Saudara sekalian. Ah, ha? masjid daerah itu duit banyak. Majlis Agama Daerah lantik dia sebagai pembangku bendahari, saudara-saudara sekalian. Sebelum ada bendahari yang lain. Saya kata sah Datuk Jahil. Saya kata. Awak ustaz kata kat saya Jahil. Datuk pergi hari Jumaat tadi. Kalau Dato' pergi mengaji, Dato' akan berjumpa. Kitab Min Hajus Salam. Min Hajul Amidin. Dia akan berjumpa. Bab air. Bab apa? Bab Taharah. Bab Tayamung. Bab Najis. Akhirnya, Bab Keh. Bab Keh akan surat lah, saya kata. Dia tak percaya. Saya duduk hebat, dia tak boleh terima lagi. Saya kata mudahnya beginilah. Ha? Tiduklah, saya kata. Tiduk tak lainlah. Turun pergi... Maktabah Anas bin Malik. Beli kitab Mihajul Abidin. Ha, dengar ni. Ada pun yang demikian itu. Syarat kepada kef itu. Ya, no? Dia ada syarat dia. Wuih dia kata. Sebab apa? Dia fikir dengan akai dia. Sedara sekalian. Bagi juga kalau fikir dengan akai. Ya, mungkin dia tak dapat terima sedara-sedara dan juga sahabat sekalian. Ini suatu gulungan. Gulungan yang kedua sedara sekalian. Ini yang berlaku. Saya ceramah di Bukit Beruntung itu. Hari itu ceramah di Kelana Jaya. Eh dia kata ustaz. Hak tahun lepas ni kami buat Israq Ma'erat. Ustaz mai ceramah kat kami. Dia kata Israq dan Ma'erat ni berlaku dengan roh. Bukan berlaku dengan jasad. Yang cerita pula tu adalah saya datang Ansyah. Daripada sampai ke pagi Ansyah kata. Rasulullah bersama dengan aku. Dia baca hadis ustaz. Yang merayakkan hadis itu adalah Mu'awiyah. Mana dia hadis dia Dia kata. Dia pun bagilah risalah Ustaz itu bagi. Eh, Syekh. Anta imam tahu. Anta mengaji kolokubu baru. Lepas itu, antar api subrah. Anta hapai quran Ayat yang baca dalam mukadimah tadi. Subhanal lazi asra bi'abdi. Maha suci Tuhan. Yang telah memperjalankan hambanya. Bi Abdi ini sepakat di kalangan para ulama. Batang tubuh jasad Rasulullah SAW asalah bukan panggil tan sri tun datin puan dia tak panggil dia panggil ya ibadi kulli ibadi ngena ya, no? baiklah biar abdi ni batang tubuh kenapa hamba tak tanya dia ni ayat ni nak letak tak mana Allah tak ingat ustaz malam tu kami beratus orang hangpa tak ingat kan ya, no? baiklah saya kata kalau roh jibril mengambilkan roh kalau roh roh ni dia pergi sendiri roh, ya khazah sedara sekalian mimpi ni, roh ni dia berjalan pergi sendiri, awak dia dihantarkah jihad eksekutif, ni buruk ni sedara sekalian, roh naik buruk kah, sedara sekalian ada hadiah saya di sana oh dia kata, tak caya jadi kapiak Ustaz tak caya jadi kapiak buka rakaman, kita pun tengok Ustaz tu kata, tak caya jadi kapiak sebab yang menceritakan ni, Seri Nabi yang merayakkan ni adalah di kalangan para sahabat Sahabat yang besar. Muawiyah. Jadi kalibah kata dia. Yang dengar ni dia buta sejarah. Yang kedua dia buta hadis. Dia bukan tahu hadis suah. Hadis lemah. Hadis do'ah. Hadis palsu, Hadis moabak. Hadis yang batal. Hadis yang ditolak. Sedara-sedara sekalian. Ustaz kata hadis. Hadislah. Sedara-sedara sekalian. Baiklah sedara, sedara sekalian. Apa maksud dia sedara, sedara sekalian? Dia bacalah matan hadis tu bunyi dia ma faqida bukan pekedah lah. ha <tik> ma faqida jasadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin isra bil -ruhi. apa maksud dia tidak hilang jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam isra walakin akan tetapi baginda rasulullah itu diisrakan walakin isra bil -ruhi. diisrakan dengan roh Allah sedara sekalian. Kenapa khadir ia seorang muhaddis menolak hadis ini sedara sekalian. Kenapa ulama-ulama sirah, menolak hadis ini sedara-sedara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Sebab dia saya sebut tadi, dalam mukadimah saya baca kitab tadi. Israq Ma'irat ni dia berlaku, sebelum Nabi kita berhijrah. Setahun kata setengah. 18 bulan sebelum Nabi kita berhijrah. Nabi kita berkahwin, duduk sekali. Sesudah Nabi kita berhijrah. Nabi kita duduk. Manilah baru dia berkahwin dengan Ansyah, sedara-sedara sekalian. Boleh faham, Kak Long? Tak faham. Mudahnya beginilah. Hari itu si pulang ah Si Anu itu dituduh. Melakukan o o o o o o o o o Di suatu kondo. Tak apalah. Muka depan. Soal sekalian. Tunjuk gambar kondo tu Bila bercara. Bila bercara. Sedara-sedara sekalian. Ha? Di antara saksi bangunan ini, pegawai pejabat tanah. Hazir lah. Ya. DO tanah. Hazir. Majlis pembendaran Hazir. Kapasing tanya. Ya. Tahun berapa awak diri ini kondok? Ya. Tahun berapa ini majlis penah? Ini bangunan? Tahun 98 tu. semak samun lagi. Faham tak? Plan tak buat lagi. So sekalian tak? No? ...itu yang pertama tuduhan pasu... Ya, no? ...di antara fakta K itu ditolak... ...bila berbicara, panggil lah... ...Raja Tanah... ...panggil di Pertuan Majlis Bandaran... ...panggil juru pelan... Ya, no? ...kondo... So, ...bukan buat bangsa yang tepi jalan... ...bukan buat kerja dalam semak... ...dia tuduh kondo, usung, tilam, apa semua... So, ...bila berbicara... Hmm. ...sebab itu... ...waktu ni Ansyad tak berkahwin lagi... ...yang kedua dia kata, oh Muawiyah... ...sahabat yang besar... ...Muawiyah masuk Islam ni tahun bila? Tahun? Waktu ni dia duduk sembah patung berhala... ...latak, uzzah lagi... ...sepuluh tahun selepas daripada itu... ...barulah dia beriman... ...sesudah Rasulullah SAW berhijrah... ...sedara-sedara sekalian... Ha. ...tahun ke-8 Hijrah... ...Rasulullah datang balik ke Madinah... ...membebaskan patung Mekah... ...di rumah Abu Sufyan itulah... ...sesudah Hindun... Abu Sufyan akrimah ataupun akramah anak kepada Abu Jahal, Washi. hamba kepada Hindun ini, saudara sekalian masuk Islam. Akhirnya Bakum Muawiyah itu masuk Islam. Saudara sekalian. Ni pabanglah saudara sekalian. Hmm? Kita shock kat kita ambil sikit lagi saudara-saudara sekalian. Ha nah, kat lorong. Ha nah, no? Hak tadi hak sebelum saya ringkaskan saudara sekalian. Huh? Dia berlaku ...sesudah kematian Sayyidatina Khalidjah... ...sedara-sedara sekalian... Hmm? ...sesudah kematian Abu Talib... ...sedara-sedara sekalian... ...sesudah Nabi kita balik... ...daripada peristiwa... ...ta'eh sedara-sedara sekalian... ...orang ta'eh ni tak terima Islam... ...sedara-sedara sekalian... ...sebab itulah kata... ...Syayyid Ramadan kata dia... ...jangan kamu ingat... ...bumi yang subur itu... ...Islam akan subur di situ... Nabi anggapan Dia dipelihara, dibelak oleh Halimatun Sa'diah Halimatun Sa'diah ni duduk di mana? Semalam saya ceramah di ini Serendah tu Dia pun jawab hulu selangat Cik! Bukan aku tanya serendah duduk dalam wilayah apa? Di arah apa ni? Halimatun Sa'diah ni Khabilah Bani Sa'ah ni duduk dalam wilayah apa? Wilayah Ta'if, bukan hulu Selangor depa tu ingat dia arah depa sedara saudara sekalian kanlah ya, <laughs> baiklah nabi beranggapan sebab nabi ni manusia biasa sebagaimana kita cuma dia diberi maksum diberi mu'jizat oleh Allah Subhanahu wa taala qul innama ana basarum mislukum katakanlah aku ni manusia biasa sebagaimana kamu nabi fikir zaman dia kanak-kanak lah dah 50 tahun berlalu ha Hak 50 tahun dulu dah besar sebaya dengan dia. Jadi DO, jadi pegawai takbir, jadi pegawai kerjaan, jadi ketua kampung. Kalau najasi itu, Kristian, ortodok tu boleh terima. Takkanlah kawar rakan, sebaya, main, kenal aku sejak bayi lagi, takkan tak boleh terima. Ini dalam pemikiran Rasulullah. Dia menceritakan kepada saya Nabi Bakar. Tapi bila Nabi sampai ke to'eh ini, sedara-sedara sekalian. Orang to'eh ini dia dah dapat berita sedara-sedara sekalian. Dia dah dapat mesej dah. Dia tengok dah Facebook hari itu sedara sekalian. Ini dah tukang seher. Inilah orang yang pembohong. Inilah orang yang memecah belah masyarakat. Inilah orang yang menghina agama nenek moyang kami. Waktu itu tak ada waktu kenal lagi dia nak tembak. Tapi lontaran batu sedara-sedara dan juga sahabat sekalian. Berhari, berminggu. Bermalam, berbulan. Menitis darah Nabi, sedara sekalian. Akhirnya Nabi baliklah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Berbulan Nabi kata-kata Zaid, kita baliklah Zaid. Apakah daya orang Taif tak nak terima kita saudara sekalian. Di sini ada sedikit pengajaran untuk kita sekalian. Bila Nabi kita balik sampai di suatu kebun. Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika asqoudu'fa kuwati wa qillati wahilati, wa hilati wa 'ala nas ya arhamar rahimin. Anta rabbi Warabul Mursalafin. Apa maksud dia? Ya Allah, kepada Engkaulah tempat aku mengadu. Ya Allah, betapa lemahnya diri aku. Ya Allah, betapa kurangnya perancangan aku. Ya Allah, Ya Allah, kenapa manusia ini hina aku? Ya Allah, maka maka menghina aku di hadapanmu. Ya Allah, ha? Engkaulah Tuhan yang amat mengasihi, amat penyayang. Akhirnya, Engkaulah. Antarrabi warabul masyafafin. Angkalah Tuhan kepada kami. Dan juga Tuhan kepada orang-orang yang do'am ini sedara sekalian. Orang-orang yang tertindah ini. Saudara -saudara. Selepas itu, hamba tu di kebun itu beriman. Hamba tu beriman, sedara sekalian. Lepas itu, jin tu beriman. Tahu jin? 70 orang ke? 70 ekor. Nah, no? Jin tu beriman, seorang sekalian. Allah Ta'ala sebut, Wayastadil khauman khairakum. Aku akan ganti kaum lain, sok sekalian. Apa maksud dia? Jangan kamu anggap bumi yang subur, Islam akan subur di situ. Bisa pergi... Tak boleh, bisa pergi kat luar. Tak bisa pergi. Macam kamera Helen. Bukan ganti Helen. Cuaca dia sejuk, cuaca dia mendung. Ha? Ada musim salji. Anggur dia, apple dia, kurma dia. Masya Allah. Sedara sekalian, Unta dia, kambing dia. Saya tanya sejak bila? Sejak Halimah Tuhan membawa pulang Rasulullah SAW, sedara-sedara-sedara-sedara. Jangan kita anggap bumi yang subur, Islam akan subur. Jangan kita anggap kawarakan kita ramai, sedara-sedara sekalian. Saya pergi ceramahkan kolej budak Insaniah Budak-budak yang ambil jurusan dakwah ini, sedara-sedara. Dia ambil master, ambil BA jurusan dakwah. Hebatlah. Tetapi dia tidak pernah turun ke Medan. Sedara-sedara sekalian, bila dia turun sekali, kena halau, kena lontar, dia tak boleh terima. Ah ha, Ini silap. Sebab dia tak mengajir sirah. Sedara-sedara sekalian. Sebab itulah sedara, sedara sekalian. Kalau gulungan bangsawan, sana sedara kawarakan tak nak terima, hamba terima sedara-sedara sekalian. Hamba tu terima. Apa maksud dia? Sebab Islam ini, sibqat, sibqah. Islam ini dia ada sibqah, dia ada izah, dia sedara-sedara sekalian. Lembu tu. Hebat dia tamanan lembu jantan tu. Dia ada goh. Dia sudah Tahu goh. Tu atas belakang dia tu. Ha? Tak tengok? Hindu duk tarik lembu tu. Atas belakang dia tu. bapa kebau. Tanduk dia tak mesti hebat. Sedara-sedara sekalian. Sapi tu. Tapi goh dia atas belakang tu. Ayam jantan. Tahu ayam jantan? Ayam jantan. balung tu. Hadir kepala tu. Tak faham lagi. Tahu dia tarik. Sump. Hak buih tu baru zung dia. Nice keeper tarik tu. Kan? Itu baru um dia. Islam ni dia ada zakat dia saudara-saudara sekalian. Ha? Siapa yang nak beruntunglah dia. Siapa yang tolak, rugilah dia. Kalau dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah kalau orang tahu, tak nak kepada Islam saudara sekalian. Orang Arab tak nak kepada Islam. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab. Orang Arab ke? Orang Kurdis. Bangun membebaskan Kota Baitul Maqdis saudara sekalian. Sebagian besar daripada para ulama Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, ha? Sa Albani saudara-saudara Sheikh -saudara, Albani bukan orang Arab. Imam Bukhari Ibnu Bukhara saudara sekalian. Imam Ghazali ha daripada Parsi, Iran saudara sekalian. Tak faham lagi. Tak tengok dalam dunia ajan 10. Ditayang pada buku 11. Orangnya kerdil Berjalan pergi ke stes itu seket. Biasalah di parlimen di PB ho. Tepuk ho ho ho. Saudara Slesna bila dia pergi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja dia berucap dalam bahasa Farsi. Tengok Datuk Najib boh. Tuh. boh di telinga. Obama pun boh di telinga. Ada pun terjemah dia. Padahal dia Pernah berucap dalam bahasa Inggeris yang cukup baik. Tapi kerana... Ha? Dia berucap dalam bahasa Prasih. Tapi akhir ucapan dia... Al-Mautu Amerika. Al-Mautu Yahud. Ha? Sedara sekalian. Allahu Akbar. Awak dia beranak di Madinah kah? Ha? Dia beranak di Mekah kah? Dia orang Iran. Amat dinijat ini sedara sekalian. Pemimpin Arab. berpeluk pelukan. Hak pakai hega tu berpeluk dengan Obama. Sedara-sedara sekalian. Nampak tak? Allah Ta'ala boleh ganti kaum Melayu sedara-sedara sekalian. Ha? Sebab itulah kalau orang Melayu ni tak nak berislam. Kita dah anggap Melayu tu Islam, Islam tu Melayu, sedara-sedara sekalian. Arab tu Islam, Islam tu Arab, sedara-sedara sekalian. Ha? Kalau orang Melayu tak nak berislam. Semayang dia nak. Tapi betapa sekulernya sedara-sedara sekalian. Dua bulan, tiga bulan dah. ...masjid lama, rawang tu, Dia buat seminar hudud. Isu hudud. Tiga, empat mula lepas dia buat seminar hudud. Nah, pelaksanaan, halangan, rintangan dan juga hikmah. Saya bagi kuliah, pasal hudud lah. Lepas maghrib. Lepas hancur, saya ada forum juga, tajuk yang sama. Saya mula mukadimah, wa hudud Allah. Wa man ya hudud Allah. Kita baru mukadimah, saya jadul oleh hudud ini ha Allah. Hukum Allah, syariat Allah, ketetapan Allah. hak duduk belah kiri ni, seorang. Seorang. Seorang mangkit. Saya bilang sampai enam orang dah. Awak saya kata semua nak kencing ke? Tadi awak buat tak kencing seset dah. Hak Seorang tu kaki dia kudung. Tungkat dia sanak tebi tu. Misal tu dia. Saya kata abang, kudung asli ke? Bekah tentera ke? Kena pangkat sama? Ataupun kecil manis ke? Dia tunduk. Sudah kata. Hak mangkit tu. Hmm, dia kata kelang gula tu. Tu. Kelang gula tu tu yang kerak tu dia kata. Ya no? Ha. Saya kata. Kerak tu kerana apa? Kerana apa yang kerak? Sebab ada penyakit dia. Hak seorang tu mangkit. Sekali dia mangkit dia tengok. Karut dia dah. Karut. Ya no? Karut. Islam ni kira nak kerak kepala orang lah dia kata. Oi. Ya no? Kira nak kerak tangan orang dengar dulu pakcik. Kepala siapa nak kerat? Tangan siapa nak kerat? Terak, karut dia kita. Saya kata pakcik, beralih muka nak tengok muka. Dia beralih. Bila dia beralih, tu saya kata kepala atas pada kepala lutut tu, bawah pada pusat tu kerat tak? Sengap dia. Dia kata kepala apa? Tu atas pada kepala lutut? Bawah pada, kepala, bawah pada pusat tak kerat tak? Kerat tak saya kata? Dia tak faham. Saya kata dulu bersunat dah. Masuk jawi dah. Haa bersunat. Nah, no? mudian, kan? Tu moden dengan zaman. Tu mana ada doktor lagi dia kata. Awak bersunat pasal apa? Dia kata ustaz, kita makan pisang tak kalah tak buang kulit. Saya kata tak buang kulit tak apa? Luluh habis ni. Boleh luluh. Nah, kan no? Pasal apa yang pi buang saya kata? Pasal apa pi kerat? Padahal bukan wajib. Sunat saja. Bitahnik itu sunat saja. Ha, saudara sekalian. Tak mau kerat pun tak apa. Pasal apa kerat? Nah. Yang nak kerat tu pasal apa? Dia dia boleh bantah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Dia boleh bantah saudara-saudara sekalian. Dia bantah dengan kita dia kenalah. Ha? Saudara-saudara sekalian. Ha, baiklah saudara sekalian. Saya nak sebut bahawa Allah Taala dia boleh ganti kaum lain saudara sekalian. Dia boleh ganti kaum lain. Kalau orang Melayu tak nak. Satu haru bulan tu tak pi. Satu haru bulan tu saudara sekalian. Hak naik atas pentas tu saudara saudara sekalian. Iban Iban, saudara-saudara sekalian. Mualamu khadimah. Eh, khari mana mereka ambil ini, penganjur ini. Himpunan hijau ni Khari mana pula. Tengok-tengok skrin besar. Kepala lincin. Rupa-rupanya saudara-saudara. Rudi anak tandan. Iban. Bekas pengacara tibi hijrah. Baru setahun setengah saja masuk Islam. Tetapi kepasihan dia membaca Quran. Khiraat dia saudara-saudara. Masya Allah ucapan dia dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Cina, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa ibunda dia Iban, saudara sekalian. Ah, ta'alu ila ma Aja orang, marilah kembali kepada syariah Allah Subhanahu wa saudara sekalian. Allah Taala boleh ganti kaum lain, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara dan juga sahabat sekalian pokok sembilan hmm? Baiklah saya nak ambil sikit saja saudara-saudara sekalian. Min ayatina. Ha, kalau dalam ayat Subhana allazi asra lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi baraqna hawlahu ayatina innahu huwas samieul Kalau kita nak sebut satu-satu saudara sekalian sudah tentulah maka masa. Ha? Kalau kita menafsirkan perkataan subhana itu saja saudara lihat. Kalimah itu kalimah istighna. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimah ni kalimah tahid. Bila Allah ta'ala berkena. Wallahu ala kulli sya'in khadid. Kalimah maha ni Kata. Doktor Abdul Aziz bin Ba. Syekh Abdul Aziz bin Ba. Yang kita pergi Mekah. Risalah. Yang dibagi kepada kita buku-buku akidah tu Ditulis oleh Syekh. Doktor Abdul Aziz bin Ba. Mantan. Bekas. Muzi Saudi Aram Bia. Seorang ulama, sejak usia belasan tahun, mata dia buta, sedara-sedara sekalian. Masya Allah, mata dia buta. Tetapi keberanian dia, eh, ketinggian ilmu dia, akhlak dia, masya Allah, sedara-sedara sekalian. Dia kata, haram! Kalimah maha itu, diletakkan pada manusia, sedara-sedara sekalian. Haram! Ini bukan muzi perak, oi! Dia persembahkan kepada Al-Malik -al Saudi ini. Akhirnya raja-raja Saudi itu buang. Buang kalimah maha-maha ini. Kebawah duli yang maha mulia, seri paduka baginda, yang maha agung maha mulia, dibuang, Diletakkan khadam dua haram yang sedara selian. Ini musli Saudi. Bukan musli pera. Saya tak terbayang. Dia boleh cadang nak mencadangkan buang perkataan Islam itu. Masya Allah, sedara selian. Ya. Kebetulan saya berjumpa dengan dia. Saya kata datuk, dia tun. Biasalah panggil. Saya kata datuk. Bagus tulisan datuk. Ha, dia kata, "Ustaz baca, baca." Saya kata, "Bagus tulisan datuk." "buat dia terbaca ke, baca." Kan? Ya. Saya kata, "Datuk, kenapa yang nak buang perkataan Islam?" Dia kata, sebab tak sampai matlamat dia." Yang pertama, saya kata, "Datuk tak faham." Saya cerita. Kan? Ya. Saya cerita. Saya baca Al-Quran, ya hadis dan sebagainya. Saudara sekalian, Ha? cerita pencapaian jemaah Islam ini. Bila dia menang pilihan raya, dia gubal hudud, dia gubal syariah Islam. So selain yang dia menang yang halang seperti ada tu. Saya kata kat dia, yang halang tu seperti dia. Di Kelantan, di Terengganu. Ha? itu tak sampai betalamat dia. Apa yang dia janji dia buat? Ah. Ha? Negeri Selangor, saya kata Kedah, Arab okey, judi, dia buat berosa. Ali-ali majlis daerah dia seterang pada dia. Baiklah saya kata datuk kalau macam mencintu tak payah semayang. Awaknya inna sallallahu anil fashiyu al munkar. Semayang mencegah kumkaran. Oh, banyak orang yang semayang kedah kahkah. Faham tak? Oh banyak orang yang semayang dedah dah rasuah tak payah semayang. Saya kata kat dia sengang. Saya kata kalau macam mencintu bukit aman buang kata nama no. Awaknya belasah orang. <tong> ha tangkap orang kurung orang kena buanglah aman apa makna aman ngana ya, no? apa yang makna saya kata Tony Blair Kalim Siddiqin ngana ya, no? di London tu dia menubuhkan Hizbi Islami apa apa makna Hizbi ismi parti Islam saudara sekalian apa lebih teruk pada Tony Blair saya kata ni ngana ya, no? sengap so, dia saudara-saudara sekalian ha. nampak saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian baiklah Min ayatina tadi sedara sekalian. Min ayatina ini digambarkan akan tanda-tanda kebesaran kami kata Allah SWT sedara sekalian. Ini yang banyak yang disebut oleh pengarang kitab ini, Syekh Daud sedara-sedara sekalian. Ha? Dia antaranya, dia kata, beberapa kaum yang berhuma pada tiap-tiap hari. Dan menanam pula pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap diketamnya, kembali ia seperti barang yang dahulu. Apa dia kaum yang berhuma ni? Berhuma tahu. Makna kata Syekh Daud ni dia orang bukit. Kalau orang bendang, berceduk. Tahu bahasa petani, berceduk tu menanam padilah. Kan nah, noh. Ha, berhuma tu orang tanam padi rumah, ketam, keluar ketam. Ini orang yang wa anfiqu fi Orang yang infak harta benda dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Kemudian dia kata maka lalu pula Atas suatu kayu. Ha? Lalu pula di atas satu kaum. Akan suatu kayu. Yang mempunyai beberapa durinya. Dan juga cawangannya. Iaitu cabangnya. Tiap-tiap ha? yang lalu. ya ini ada yang tiada disentuh. Tetapi ada yang lalu dikait akan dia. Sedara-sedara sekalian. Apa maksud dia? Sedara-sedara sekalian. Akhirnya Rasulullah tanya Jibril. Jibril membaca ayat sedara-sedara sekalian. Wala ta'uddu bikulli sirazi tu'idunah. Ansabilillah. Apa maksud dia sedara-sedara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dia sedara sekalian, sebatang kayu ni, bila orang lalu, ada yang dia biak. Dia tak kacau pun. Ada orang lalu, kayu ni berduri. Cawangan tu maksud dia dia ada cabang-cabang, dia ada cakok-cakok dia kayu ni. Ada orang lalu dia kaih, dia tarik. Ada orang lalu dia kaih kalau kita tengok kat immigration tu nak keluar airport custom tugas tu ada orang lalu dia buat dark lah Ngana? kita berhenti duduk tengok, tak beli. ada orang lalu dia panggil, ada orang lalu dia paksa buka bed, ada orang lalu dia tak alat tu ha masuk dalam bilik saudara sekalian, kayu ni ada orang lalu dia biak, ada orang lalu dia cekok, ada orang lalu dia kaih, saudara sekalian maka Rasulullah tanya Jibril Jibril membaca ayat wala ta'uduna wala ta'uddu bikulli sirati tu'iduna wa tasudduna an sabilillah apa maksud dia mereka yang duduk merintangi jalan mereka yang menghalang orang-orang yang beriman mereka menghalang orang beriman daripada beramal pada jalan Allah daripada melaksanakan hukum Allah daripada berjuang pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala maksud dia semua sekalian Ha? Maka yang halang kerja-kerja agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kira raja, agung ke, sultan ke, perdana menteri ke, esko ke, poli ke, tentera ke, nazi ke, tak kira siapa. Immigration ke, tak kira siapa. Siapa yang menghalang kerja-kerja agama ini surah-surah. Kita ambil contoh sikit dia. Nak tazkirah, tauliah mana Ustaz? Tauliah mana? Saya tunjuk tauliah Kedah. Eh, ini tauliah Selangor. Ni saya kata lesen. Ni tengok kuat ni JPJ Kedah. Boleh main selangok dia tahan dia lepas. Apa saya kata. Sedara selian. Nampak tak sedara selian. No? Oh tanya. Taulia. Keselamatan dan sebagainya sedara selian. Yang dia benar dah dia boleh batal. Kak Ustaz habis kuat berapa dia, dia bagi sedara selian. Bukan pasal itu. Saya dia panggil. Ni. Apa nama. Putra Jaya. Projeksyen 16 itu. Sedara selian. No? Tak apalah. Balik, terima kasih Ustaz. Mari lagi usah Bersalam, dia bagilah. Sedara-sedang. Takkan kita nak buka daripada ramai tu. No? Balik, sampai tang tu, Eziq Rawang tu, ha? Rehat Rawang tu, nak buh minyak. Buka-buka tengok ada 60 ringgit. Allah kata tul pun tak lepas. Eh. Eh, no? Tul pun tak lepas. Eh, no? Bukan minyak. Bagi 60 ringgit. BNW, Alfa, Alfa, Raita, Masya Allah bagi 60 ringgit. Ni kan. Ai K-pop tu dia panggil, dia bagi berapa? Dia bagi berapa? 2.4 juta. Perdana BC Hotel Hilton. Saudara-saudara sekalian. Ha? Itu tak ada permit, tak gaduh. Immigration tidak lalu ruangan biasa ni. Ruangan khas eksekutif, saudara-saudara sekalian. Sebab hak duduk atas pentas tu seperti dia? Tak faham, tak tengok. Yang ini pengusir jalan kasut atau tak petua kata haram. Tan Sri Sukud kata apa? Beradab. Cih. Hari itu pakai baju kuning haram. Ni pakai baju kuning tak apa, K-pop tu. Baju kuning seluar tak tengok. Pakai hopin. pants. Spender. Kan no? Ada budak-budak kita dia pergi Jumaat Tan Sri Sukud. Budak-budak kerat gambar tu. Kan Sebelum dia angkat takbir Atul Dia main Jumaat pun lewat semayang di luar itu. Dia bukan duit kotubah. Ya, no? Jauh sekali nak bagi kuliah. Budak-budak ni kata Datuk. Ni, beradabkah? Ya, no? Ni, hak ni tak betul haramkah? Ni beradabkah? Dia boleh buat kenyataan beradab saudara-saudara sekalian. Beradab. Apa punya ulama' resmi'un saudara-saudara sekalian. Hak tu dia bagi berapa? Awak dia bagi seorang lima ratuskah? Dua puan empat juta saudara, saudara sekalian. Itu tak ada halangan. Faham? Saya ceramah di Kelana Jaya tu, Hak duduk depan ni, Bila saya baca ayat tu, Saya uleh malam tu, Allah, Menangis! Seorang belah tu menangis, Seorang belah ni. Ya, no? Saya kata, Datuk, Awak sejak pencin ni, Masuk tarikat apa? Yang menangis teruk sangat ni. Yang ni bekas polis. Hak tu bekas pegawai immigration. Ya, no. Dua-dua Datuk. Banyak Datuk-Datuk duduk situ. Pasal apa menangis teruk sangat? Tak apa Ustaz. Lepas ceramah satu lagi. Lepas hansyah saya cerita kepada Ustaz. Dua-dua ni jumpalah. Duduk minum. Jumpa. Dia kata Ustaz. Ustaz pun tahu saya bekas pegawai tinggi. Immigration. Sedara sekalian. Custom immigration. Dia kata Ustaz. Tahun 98. jemaah Islam di Malaysia ni. Panggil Dr. Ustaz Kadawi. Ingat. Ya? Hujung tahun 98. Sayalah yang ditugaskan oleh. Menteri dalam negeri pada waktu itu. Pergi ke airport... Bila penerbangan dia sampai... Syekh ni turunlah... Dia akan lalu tempat... Tak kena cop pospot ni... Sebelum dia lalu... Saya bagi salam... Assalamualaikum ya Syekh... Saya kata boleh cakap harap... Saya tak boleh harap... Saya boleh Inggris. Dia pun boleh Inggris sedikit sebanyak... Saya tahan dia... Bawa dia masuk bilik... Saya kata minta maaf Syekh... Syekh tak dibenarkan keluar... Makna kata Syekh tak dibenarkan masuk ke Malaysia... Kenapa? Ya. Aris kini dia kata haram Syekh masuk ke Malaysia. Dia pun tak nak cakap. Syekh punya merayu saudara-saudara. Ya. Saya tahu dah cerita tu. Malam tu pun saya timbulin. Lalu saya kata awak Dr. Sokadawi ni dia nak main mingguh kah? Dia nak main menegak kah? Dia nak main melancong kah? Dia nak main ceramah. Yang apa tahan dia berseba? Yang apa tahan dia apa? Michael Jackson. Ya. Apa pergi masuk? Saudara-saudara. Banyak lagi saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Itu hadut belah kanan, hadut belah kiri itu. Dia kata, Ustaz, ha? saya pernah jadi ketua balai, polis DRC. Ustaz, nak buat kena kita kerja, terikat dengan aku janji. Pagi Jumaat, pukul 7, tau pun Dr. Goji Saleh? Macam Rusila lah. Buat roblox sampai menitan. Saya kesian orang tinggal mutu berjalan ke hutan ke Berjalan turun ke Benang. Turun ke Utang Getah. mai juga mengaji. Hari lain kenapa? Mereka tak buat roblok? Hari selasa bukan sehari. Siapa tak buat roblox? Ada jom heboh, syur heboh waktu. Mereka tak buat roblok. So, selain. Dia sekat tu sekat apa saudara-saudara sekalian. Dia kata saya penuh tugas di Kuala Terengganu. Tu jalan depan Masjid Rusila tu. Kuala Terengganu ke Kemaman, ke Dungun tu jalan tu. Buat roblok. Dia kata saudara-saudara sekalian. So Akhirnya orang naik bot, Orang mai parking. Tepi laut, jalan kaki naik. Sedara-sedara sekalian. Ha? Buat roblox tu untuk apa? Sedara sekalian. Saya tanya pegawai yang lebih hatai. Dia cakap. Kamu kerja, kata dia. Nano? Kamu pergi buat. Yang lebih atas sedara-sedara sekalian. Sebab tu saya kata tak kerana siapa. Nazikah dia, sedara-sedara sekalian. Tahu Nazik. Baru ini berlaku pilihan raya. Selangor. Ada grup yang menang. Ada grup yang kalah. Ano, ya ni belah Ampang, belah Bangi semua. Ha? Gerua Hak menang ini sedara selian. Bila diumum nama dia menang, dia pun ambil mic. Tuan-tuan, terima kasih kerana mengundi saya dan rakan-rakan, kumpulan saya. Ya no? Terima kasih kata dia. Itu yang pertama. Yang kedua kata dia, semua pengajian kita berhenti buat seketika. Kecuali malam Jumaat, baca Yasin, hari satu malam Hak mengaji Tajwid yang lain Ismail Kamui ka, Usat Pozi ka, nah tak kira siapa. ...hatta Usat Zahadru, itu usu, mai dah tempah dah 7 bulan 8 bulan lalu, saudara-saudara sekalian. Termasuklah katik-katik jemputan, saudara-saudara sekalian. Ini jenis apa? Jenis Nazir Abu Jahal tu. Saudara sekalian, no? yang tak benar nabi bagi tazkirah saudara-saudara sekalian. Itu dia. Mana kata dia menghalang majlis ilmu saudara sekalian? Yang besar lagi, Kamu akan dapati orang-orang munafik ni, Dia akan halang, dia akan halang, Dia akan halang, sedara-sedara sekalian. Masya Allah, sedara sekalian. Ha? Di Kedah tu, sedara sekalian. Di Kedah. Ustaz Aizan tu, nombor kaitan dia, tulis jawi. Menteri besar Kedah tu. Kaitan itu jugalah. Oh, bantah. Hak bantah tu, nama Mahzad. Bantah tu, nama Mak Zuki. Bantah tu, nama Muhammad, seorang sekalian. Ha? Arak, judi, akta hiburan Bantah Sedara-sedara sekalian Allah sedara-sedara dan juga sahabat sekalian Halang tak sedara-sedara sekalian Ini yang pertama yang digambarkan Banyak yang digambarkan Satu lagi sedara yang saya nak sebut pada sedara-sedara sekalian Lidah kita ni berapa inci kat Lung Cuba jalan tengok berapa inci lidah kita 4 inci, 5 inci Bukan Lidah kita ni 12 inci 18 inci paling panjang 36 inci Sedangkan ikut saiz badan kita lidah ini bermula pangkai dia daripada ni pertengahan limpa hati kita saudara sekalian daripada sini kita ukurlah turun mai ya, ngah no? lidah yang terjelan saudara sekalian dipotong dipotong dipotong, dipotong. lalu rasulah kata ya jibril kenapa dia potong menangis meraung kesakitan jawab jibril inilah orang yang penipu orang yang pembohong saudara-saudara sekalian Jibril baca ayat, ya ayuhal lazina amanu, lima takulumala ta'falun kaburamahtan. Ainda Allah antakulumala ta'falun. Orang yang beriman ini cukup dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bercakap benda yang dia tak buat, Kazib. dia pembohong. Sedarkah sedarkah sekalian. Apa maksud dia? Kalau kita seorang guru, buat kerja, buat homework, na, buat kerja rumah, kita tak buat, kita habis kuaraitnya kalau rajin, sayang mencukupi yang kita tak pergi dapur pun sayang, basuh baju yang. busuklah ni sayang, menak asyik kita tak pergi dapur pun itu yang kita suruh, kita tak pergi buat, bukan itu yang dimaksudkan sedara-sedara sekalian, tetapi cakap yang tak buat ini sedara sekalian musabakah baru habis ya baru habis ya tak tengok baru ni saya pun tak tengok, tapi lepas tazkirah, kawan ajak pergi minum kedai tu. Pergi tengok bola, ulang tayang. Ulang tayang bola tu. Ay, saya kata, bukan musabakah kah? Tukar channel, TV1, TV2. Tukar-tukar channel. Kita kembalilah kepada Al-Quran. Penghayatan kepada Al-Quran. Ui. Oh, terkejut kita. Apa? Sorak wow. sampai begitu. Kita kembalilah kepada Al-Quran. Penghayatan kepada Al-Quran. <laughs> budak yang minum. Tanya ustaz nak minum apa. Dia pun terkejut. Dia pun tengok skrin tu, Dia tengok-tengok. Dia kata pembohong. Saya kata awak yang ya, kata bohong. Nana? Awak yang ya, kata bohong. Hang tengok Dia kata bukan sekali ustaz. 50 orang berkali itu. Bawa apa lima puluh berkali? Al-Quran ini... Diterjemah ke dalam berbagai-bagai bahasa. Faham tak? Tetapi tak dijemah dalam diri kita. Al-Quran kata, Arak tu Haram haram tak? Judi tu haram? Haram tak? Zina tu haram? Haram tak? Ribak tu haram? Haram tak? Itu dia kata tu. Had bini dia tudung pun tak pakai dia kata. bercakap apa dia kata? Budak yang seh pun kata pembohong. Sedara-sedara kelihatan. Allah sedangkan sedangkan sekalian. Kak Long, Raja Lawak berapa ratus ribu dia bagi hadiah? Raja Lawak. Hak Pak Lawak tu, Raja Lawak ni. Kepala Lawak lah. Mana? Kondo. BMW. Nombor satu, tiga ratus ribu. Nombor dua, dua ratus ribu. Nombor tiga, tiga ratus ribu. Hari dan kariah. Nombor satu, berapa puluh ribu? Tiga puluh ribu. Teket. Dua teket. Dua teket. Percuma untuk ke Mekah. Sedara sekalian. Hak nombor tiga dia bagi latihan kek pih umrah. Tiga puluh ribu sedara-sedara sekalian. Berapa jauh nilai dia sedara-sedara dan juga sahabat sebenarnya. Itu kalau kita tengok. Mauluni Nabi, oh sampin. Berlarak selawat. Lakutkan ala kumpi Rasulullah. Iswatun hasanah. Kita jadikan Rasulullah ni. uswatun hasanah. Insan. Contoh taladhan. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Ha? Inilah manusia yang kamil. Lagi mutakamil. Masya Allah. Tapi sunnah Nabi dia turut tak saudara sekalian. Budak sekolah yang pakai serban kena buang. Dulu hak di rembau tu kena buang. Baru ni kena buang pula. Budak sekolah pakai serban kena buang. Awak pakai serban ni, Sunnah jahiliah ke? Sunnah Nabi ke? Saudara-saudara sekalian. Nampak tak saudara-saudara dan juga sahabat kalian? Ha? Soal kahwin dua, ikut sunnah lah. Yang ni? No? Ya no? Saudara-saudara ni? No? Ha. Dua. Tapi soal syariat saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Nabi bukan untuk ngulu. Nabi ketua negara. Asia satu syariah. Tapi kenapa kita tolak saudara-saudara dan juga sahabat kalian? Yang terakhir buat saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Orang perempuan ini. Rambut dia panjang. Panjang rambutnya, sedara sekalian. Diangkat ke atas, diikat, sedara sekalian. Hmm? Tergantung. Dibakar di bahagian kepala dia dengan keluli. Seksa yang amat sedara-sedara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya Rasulullah tanya Jibril kenapa. Maka Jibril mengatakan inilah orang yang mendedahkan aurat. Saya ada isteri. Isteri perempuan lah. Saya ada anak. Tonton pun ada isteri, tonton pun ada anak. Sedara-sedara sekalian. Hmm? Tak kira raja kah? Pemain suri kah? Bini penyemteri kah? polis kah? Tentera kah? Rakyat kah? Siapa kah? Tak kira siapa. Kalau dedah dah aurat, sedara-sedara sekalian. Wa naru'asi. Neraka itu untuk orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu SWT. Sedara-sedara sekalian. Tak kira siapa. Tak kira siapa, sedara-sedara sekalian. Ni, meja kita tudung. Tudung nak lah ni. Dua lapis tudung saudara-saudara sekalian. TV kita di rumah tudung. Tudung nak, lah. Peti ais tudung. Saya ceramah di Masjid Al-Salam. Rumah apa-apa macam nilah. Mana? Ya, no? Mari. Kereta pedana bisik dia hitam tu tudung dengan bendera daci. <laughs> ni cerita sungguh ni. Eh? Ya. Saya pakai kereta saya kereta kakak, baju-baju lain jahit, hmm, banyak dia bagi ibera kok ni hari tu kata hmm jahit buat tudung kereta tapi tuan punya kereta kan no me duk siram pokok bunga nampak ketiak bulu ketiak pun nampak kan no rambut merah kening halus. kan no itu tuan punya kereta saudara tak tudung buah jamu pun bungkui. buah <guluh> cempedak pun bungkui. kalau tak bungkui, makhluk perosak tu banyak saudara-saudara sekadang Makanan pun kalau tak tudung. Kita makankan saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Ha? Sebab itulah Rasulullah kata. Am, nuhi itu. Am-am ha? Ditegah Supaya jangan seseorang itu dia keluar. Dia berjalan dalam keadaan. Dia bertelanjang saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Dia bertelanjang saudara sekalian. Hari itu saya bagi tazkirah kat istana. Saya sebut. Saudara sekalian. Saya sebut banyak pasang airat. Tapi beradablah. Bukan pedagang yang nampak ni. Merapat sembah, menyunyum kasih. Mohon derhaka tuanku. Tuanku ketua agama. Tak malukah ketua agama? Saya kata. Nantijah daripada Israq dan Ma'arat ini Ialah tuntutan semayang. Buat peratus yang semayang. Saya kata ketua agama. Ada ketua agama yang tak semayang? Dia kata ketua agama mana ustaz? Mau saya sebut? Dia tanya saya ketua agama mana? Bukan agama buddha, agama buddha. Ketua agama tu, agama Islam lah. Saya kata, Tungku, Pukul 6.45, Dengan Rasulis pergi mana? Nung kelab golf, 6.45. Rehat saat minum. Ha? Lepas tu, keluarlah ke Padang. Pukul 7.24, Maghrib. Dia duduk di bag golf. Nak habis 18 bulat lubang, 36 lubang. Sampai 8.45, sampai pukul 9. Ya, Lepas, Tu rehat lagi ke darah lagi. Dia tanya ketua agama mana? Saya kira nak tengok dalam handphone saya. Kan? Budak duk kerja kutip kayu tu Dia main mengaji. Dia kata ustaz kadang-kadang saya semayang. Kadang-kadang saya tak semayang. Budak. Umur 22 tahun. Tak apa saya tak semayang. Ustaz kata dosa. Azab sebulan 6, 6 masa. Hidup di dunia. tiga semasa hampir nak mati. tiga di dalam kubur tiga ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia dengar. Sedara sekalian no? Tapi dia kata saya kadang-kadang semayang, kadang tak semayang Ustaz. Tapi, kalau ketua agama tak tak semayang, apa hukum dia? Saya kata Ham cakap elok sikit. Ya, no? Tanya, dia kata ni Ustaz. Saya nak tengok. Saya rekam. Hang kerja apa? Saya kerja kucit bola golf tu. No? <coughs> ha, jadi sanat dia tu kuat. Sedara-sedara sekalian. ah, ha, <laughs> Sanat dia tu kuat. Lagian pun buat demonstrasi pula mampu ego. Ya, no? ha, sedara sekalian. Saya nak sebut sedara-sedara dan juga sahabat kalian. Sebab itulah sedara-sedara kalian. Kalaulah pengajaran dari Israq dan Merah ini sedara-sedara. Kita ambil sedara-sedara dan juga sahabat-sahabat kalian. Ha? Dia sebenarnya ada empat jenis abu yang cukup berperanan. Abu yang pertama Abu Talib. Ini dimatikan oleh Allah Subhanahu SWT. Abu yang kedua Abu Lahab. Abu Jahal ini. Sepanjang dakwah Rasulullah dia sekak sekatan yang ada sedara-sedara kalian. Tetapi... Bila Nabi kita turun ke bumi sebelum subuh... Dan lepas subuh ini, sedara-sedara sekalian... Di waktu dua ni. Bila dia berjumpa dengan Nabi, sedara-sedara sekalian... Bila dia berjumpa dengan Nabi... Abu Jahat tanya apa Muhammad... Apa dia isu baru... Apa dia cerita baru... Nabi kita kata pakcik, duduk pakcik... Semalam saya di Isra... Saya di Me'ra... Saya hingga bertemu dengan Allah Ta'ala... Hei... Heran dia dengar... Sebelum tu dia tak pernah dengar sampai begitu... Oh dia kata ini sebab syakir. Hmm. Kalau aku kerah semua orang. Sudah tentulah Nabi mau Sebelum tu dia tak bagi permit. Ini dia benar. Buat dengan pentas apa semua saudara-saudara sekalian. Allah. Peluang yang terbaiklah saudara-saudara sekalian. Dia kerah majlis pemanan. Buat pentas saudara-saudara sekalian. Nabi kita naik atas pentas. Dua jam. Nabi kita berceramah Mula dengan subhanal lazim asra bi'amdi. Ini semua tetamu BBIP di depan ini. Ini bukan debat Isra itu saudara-saudara Isra suami. Ha? Bila habis ceramah Abu Jahal kata apa? Muhammad, kalau hampir sungguh Baitul Maqdis. Ha? Han jawab soalan aku kata dia. Sebab ana a'lamun Baitul Maqdis. Muhammad, aku ni alim tau pasal Baitul Maqdis ni. Hari itu ada sahabat kita. Dia kata usap qamai. Ho sayu mata memandang hijau dia kata. Macam tu, pokok padi. Bendang depan rumah usak tu. No. Oh. Saya kata, hantar pergi ke? Dia tak jawab. Hantar masuk ke pintu mana? Hantar masuk ke pintu mana? Kod toko Hindu? Kod balai bomba? Kod hotel Sri Malaysia depan tu? Kod belakang tu muzium? Nah. Kod klub tokoh Cina tu? Hantar main pesisiran sungai? Kod hospital lama? Ataupun hantar mai daripada pesisiran, ha? Lalu ke depan macam Zaid. Dia tak jawab. Anta jawab pintu anta masuk pintu mana? Dia kata, "Ustaz, saya tengok YouTube -nya. Hmm. Ha, antak pi. Ha, nah, no. sekalian. Baiklah saudara sekalian. Rasulullah ni dia pi. Dia tahu cerita. Tapi yang kata Abu Jahal ni tak beriman juga, saudara-saudara sekalian. Hak jenis tak beriman ni tak beriman juga, sekalian. Yang kedua ialah Abu Lahab, saudara-saudara sekalian. Abu Lahab kata, Muhammad, jangan turun lagi. Han angkat kaki kanan Abu Jahal tanya pasal Israq. Abu Lahab tanya pasal Ma'arad. Dia kata, Han naik ke langit. Kaki kanan, angkat kaki kanan. Nabi angkatlah. Kaki kanan jangan turun. Angkat kaki kiri. Nabi boleh angkat tak? Tak boleh. Sebab Nabi bukan berosli nak terbang. Sedara-sedara sekalian, bila Nabi tak boleh angkat, ha dia kata, kamu penipu seorang sekalian. Itu... Abu Lahab, sedara sekalian. Sebab itulah, sedara sekalian. Kalau kita anjur Israq dan Israq Ma'erat ni, sedara sekalian. Kita lawan Islam. Macam dengan Abu Jahal. Dia orang yang pertama anjur Israq Ma'erat. Tetapi dia beriman tak? Sedara sekalian. Yang menjadi uswatun hasanah. Yang menjadi contoh kepada kita ialah sedara sekalian. Hah? Hari tu Abu Bakar tak mari. Bakar ni tak mari. Sedara sekalian. Petang tu... Abu Jahan dia berjumpa dengan Abu Bakar. Air dia kata, Bakar, pagi tadi tak nampak pun. Semua orang mari. Entah pergi mana? You pergi mana, Bakar? Yang you tak mari, you pergi mana? Bakar kata, aku tak dapat maklumat. Aku tak dapat message. Oh, dia kata, rogilah. Muhammad tu naik sampai ke langit. Dia kata, hamcayakah, Bakar? Hamcayakah? Saya nampak, Bakar, tengok muka Abu Jahan. Dia kata, Abu Hakam... Kalau TV3 tepi 9 aku tak percaya. Nah, no. Tekak berita harian aku tak percaya lagi. Kalau mulut hang aku tak percaya. Hak mulut dia itulah yang pakak kata, hak lain tu saya tambah ajalah. Ya. Nah, no. Tapi kalau daripada mulut Muhammad jauh daripada situ. Aku percaya saudara sekalian. Sebab al-Israq dan Mi'raj itu soal keyakinan kita dan juga pengajaran itu, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Mohon maaf banyaklah saudara-saudara sekalian. Ha? Sekadar so, itu mudah-mudahan kita berjumpa lagi lain waktu lain ketika sedara-sedara dan juga sahabat sekalian lama tak mai sini nih hmm? jadi kesempatan hari ini sedara-sedara kalian ha? ada program-program di mahak ah saya ini di sekolah belakang rumah saya tu masih lagi belum siap sepenuhnya pembinaan masjid di pondok saya tu dan juga sependan dengan program ramadan ini sedara-sedara kalian kalau-kalau ha? di sini ada zakat, puasa, sedekah jariah untuk pembinaan dan juga untuk anak yatim. bacaan untuk serkah kepada arwah dan berbagai-bagai saudara sekalian insyaallah. mudah-mudahan saudara sikit sebanyak dapat membantu, dapat menolong menunaikan hajat saya ini saudara sekalian. Jadi marilah sikit sebanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana amdu ya kana salatu wa salamun alaikum. Ayuh Rahman Rahim. Subhana wa bihamdillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiyatan fil-jasadi wa ziyadatan wa barakata fi rizqi. Raditu billahi wa bil-islam dini wa bi Muhammadin Nabiyyan Rasulah. Allahumma arinal haqqqa wa ista'ba'ahu wa arinal batila batilan wasqina'na ba'd. Ya mukhalib al-kulub sabiqandi wa ta'ati Ya mukhalib al-kulub sabiqandi wa ta'ati Allahumma barik lana fi rajab wa sahban Wa balikna ramadhan Wa balikna ramadhan Allahumma ja'alna min ahlil khair Wa aminna min ahlil khair Wa sallallahu ala sayyidina muhammadinu wa, wa sahbihi wa sallam Wa alamin Ya. Dalam kitab dia pun sebut Kalau kita tengok tadi Sedara-sedara sekalian Yang pertama Pernah dia dibedah ni Ketika zaman dia kanak-kanak Ketika dibelah oleh Halimatun Sa'diah Sa Dalam usia dia 3 tahun Ada ruang mengatakan 2 tahun lebih ya, Dia dibelah ketika itu Sedara-sedara sekalian dan ketika sebelum berlakunya peristiwa Israq dan Merak ini,